مختصر ډول پوکول پکاري هغه په دې خاطر باندې چې د جهاد شمن غوتاسي کوو دا ولي کوو یا د کافرانو شدلته رازي او د موږ تاسو د وطنونو نه نه نیسی دا ولي نیسی دلته دوی چلی دلی دی او مسلمانان په دې خپل وطنونه کې پڅ وضعیت کیدی چیرې حاکم دی چیرې محکوم دی ایا د حکومتونه چې د مسلمانانو په مملتونې ک نن سبا جوړ دي دا د مسلمانانو خپل حکوومونه دي که پردي حکومتونه دي, دي. په مسلمانانو باندې تتحیل شوي دي تپل شوي دي اووربانې او دا کمم قوانین چې نن سبا په اسلامی ملکهتونو ک کاغ سیاسی قوان دي کاغ اقتصادی دي کاغ فوزي اسکاریي قوانین دي کا نور اجتماعی قوانین دي اخلاقی قوانین دي. دا وکهند مسلمانانو دی دي خپل دین مطابق دی او کدا کافرانو جوړ کړی دی داسې زولانو په حساب نه دی ده ته کړی په حساب نه او مسلمانانه هر چی قرباني ترلې دی چې ګوره قانون خلاف ورزی دلته دا قانون د خلاف ورزی دلته دا قانون د خلاف ورزی ونه کوي نو سره یې ورزان پوي چې دا کافرانو ول ترازی او د مسلمانانو په ممځکو کې د مسلمانانو په مملکتونو کوم کا پروت دی چې کله ورته اګلیز راي کله ورته چګیز راي کله ورته روسا راي کله ورته امریکا راي کله ورته کاډ راي کله ورته بلسوو راځي دلته ویلیم توږي دلته لاسو په خې ور نه پرې کېږي سخته و تکلیفون هم غاالی من غوتاسي په کلو په هارونو په باغونو کې دوی بیا دشتو ته صحراو ته غرونو ته درو ته ووزی زنګلونو ته ووزی ال ته ځان ته قرارګاوي جوړي کی غرونو په سرو ځان ته پوستي جوړي کی تکلیفونه تیروي سختي تیروي مشکلات تیروي د واور ژوند تیروي دلمر ګرمي تیروي ترمنګ دوی ډیر لالهندوي دا د هلمند په دې صحراو کې وګرځي سونه د عذاب ژوند کې قندار کې دوی څونه د عذاب زندگی تیر کړ هر لحظه دوی ټنګ دي له تل سره مخوي فوزي د وجل کې دو سره مخوي د نیول کې دوی سره مخوي خلک ورته نفرت کوي کرکه کوي ورنهخه د دشمن نری دښمن ماشوم دښمن ماشومان ورسره پورته کوي وجني سمو د مخ کې اڅو کاله مخ کې په یادو قندار کې ماشوم راپورته شو یو کانډای فوزي په تبر باندې ووا زيب زيب مغه مجلس کې نه په باغ کې نور خلکه موږ جرشيټ راټولو څه خبري کوله خلکه راټول کړي وو ناس وو یو کنداره ما شوم راغله شاله فنه په تبرباندي وو یو څوک علامه خیاتاسبې ايدي جرالابات په غنی خېلو کې یو ماشوم د ځان سر پټه راخیسو مکتب کې درس و پټه چاړل مور د ځان سر راخیسته راغله ولته د دې مشهد امریکای و لاړل دوی د دفتر مخ نور امریکایان دینانه نووتري یو ولا سوال سره په ولا سوال کوي یو امریکا یې ولال دیون ان د سپو ټوپک سره د مکتب ال کوغه له راغه د شاله خانه په چاړه باندې وو د درې چاړه ګو امریکا یې مال تمل کده د سره لو تر کې کور څلړ او کور څلړ نه بلکې کور څو نه شې د مغه زنه یو چا ته خبر ورکړ چې ما امریکای مر کړی دا او زړه لړ لړ مشه دي نه ته او بلکه ال دوه لس کلن ال دوه لس کلن ما شو په چاړه باندې مر خلک را پورته کیږي ورپسې دو بیا هم دلته راید د دلت خرچم کوي مصفون هم کوي قرارګاي جوړ دلته د ان دپاره دلته تنظمون هم دلته د زانو دپره کوي ح هر چ کوي داولې کوي ددي پر اصللي مقصد بانندې چې سړی شي نو بیا سری ته د خپل جهات خوند ورکي او خپل مقصد اوهت باې بیا پوه شي په د لاه کې بیامانه کېږي نه چې دا زنو د جهات ولې کووم عذا به تررکه کووم. او د کافرانو د دښمنو په اصلي سبب باندې کوشي دا کافرانو د تل وړ ارادي د بیل موږ سره د څو باندې موږ څور نخوڑل دي ولی آ کاناډا پر دې د تراشي د موږ دشتو را سره جنگي نمو په غرونو کې را سره جنگي د شل زر کیلومتر لده زین راشي دلته د موږ په شلاف باندې جنگو جبهه چلایي انګريز دی په روپان راشي فرانسوي دی فرنسي راشي د مختلفو زین راشي دلته د موږ په کورو کې دلته جنگ کوي دلته کورونه دلته کل یو رانګي د دلته چاپی او ورته دی د خلکو خوند لمن دي به عزت کوي دا مقصد د دې څه شه دا اصلي هدف څه شه دا د دې غواړي او دا خپل ځان چې مرکو ور دا ول ور کوي او دا نو د دې ټول مقصد باندې سره یو وخت له شي چې په دې نقشې باندې پوي شي او د مسلمانانو د مملکتونو بتي او پیژن د مسلمانانو د مملکتونو اهمیت ور معلوم شي انا مملکتنا ولی مهم دي شدید نیول <سؤال> وک ششکم پدې باندې په تفصيلي <سؤال> خبر او کوم پدې تفصيلي خبر ان مخ کې یو ور رازي د نقشې په مخ د نقشې داسې مختصره معرفي وکړو چې آسیا چرته د افریقا چرته د اروپا چرته د سنایو مملکتونه چیرته دي ترڅو د خبر په جریان کې چې به موږ تاسو ته دا وایو کمه چې اروپا یې اندل چې دا خو را اروپا چرته وای امریکایان دلت راغلی دي وای کانادايان دلت راغلی شه دا خبره معلوم شه دا کانادا چیرته دا امریکا چیرته دا لکوم لار نارغلی دي او دي دي. دي. دي دلت دا دا دي چاپه مرسته باندې راغلی دي څو پوس سره ولاړ دي د شین بیا ورست موږ وتا چې آسان اور باندې خپو یې دلې شو د دې شینونه بیا په آسانو خپو یې دلې شو تاسو په مخ په دې تخته باندې نسب ده دا د دنیا نقشه ده یا د دنیا د نقشې عکس دنیا د ازمکه په داسې ویړ داسې اوار شکل کې نه دل کسان گیچتا چې د نقشې په مخ باندې دا ویني دنیا د ازمکه ټوله داسې دی یوې کورې دی په شکل باندې ده او دا د الله قدرت باندې لکه په دې فضا کې د المرجرزی ګوري په چشي باندې ولاړ نه ده کله په فضا داسې لامبو وي او روان وي لکه دا سپوږمۍ په فضا کې موږ او تاسو چې روان وي لکه د نور ستوري چې پهستګه تکاري یغ يا ساری چې پهستګونه را تکاري د دوه خو خیر رنې ې را تکاري م هم را تکاری اوپګ را تکی. د د مونږه او تااسې زمکه دا چې په کم به د مون تااس الله هکاریی دا هم د خپل ټول هر سره د بحروو سرهدي سمنبرونو سره د غونو سره دی و چې سره هر سره د انسانانو سره د پیریان د د هر سره. دا یو کوردا یو ګرځدای په دې فضا کې دی حرکت په حالت کې ده لکه څنګه چې مل حرکت کې د غسس په مې حرکت کې د دا غس د ازمقام د حرکت په حالت کې ده خو دې په خطر باندې چې خلک خبر باندې پوه شي دغه معلومات باندې خلک خپوه شي نبي د نقشې داس په اوار شکل چاپ کړي دي کاندہ په حقیقت کې اصل کې ټول د شراغر د کې یو توپ ور نه کې د توپ په شکل باندې د ازمکه دا لازمکه اصلن په تقسیم د دې شلاره د په دوله تقسیم یې یو برخه د دې او یو برخه وچد د دې نقشې په مخ باندې تاسو چې د څو نه د شنه زاینې د ښکار د دښنه عادي رنګ زاینې د دې آسماني رنګ زاینې څونه درخاله ټول سمندرونه د ټولي او صداکم پنور رنگونو باندې تخکاری دا وچد دزمه کې په بارکه د خبره معلومه ده چې دوه برخه دزمه کې په اوبوب باندې پوخلی ده سمندرونو باندې او د یو برخه وچد دزمه کې مخ دوه اوبو اوبوب پوخلی ده او یو برخه وچد ده دتکه کوم اوبوب پوخلی ده د ګوري په دیشنه رنگ باندې هر ځای کې چې ګوري دا وبدي دا وبدي دا وبدي دځه کیدا وبدي دا وبدي دا وبدي دا ټول دا, دا وببیا په خپل منځو کې سره تقسیم شویلې انسانانه په ویلا بیلونو مونوباندی نومولې دي هغه که مسمی کی چې دا د مګی سیمه غالب دی مګی په نوم باندې نومولې اول تقسیم خو دا شوزمکه دوبرخه او دوکو خلنه او یو برخه ووت څه دا دا وب چې دی دا بیا په څلور پنځو مهم برخه بنويشلی شي ودی یو برخه ته بحر هند یا اقیانوس هند ورتواي یا ده هند سمندر ورتواي د ځکه ګور اقیانوس هند لیکلی دی کنه دا ځکه چې د دائم خامخ ورته هند پروت ده اوس په هند یو څو شو ښیش یو ته هند هن وای لیکي خو مخکې دغه هندستان ورسره د ته هندویل کې د پاکستان یو برخه ته هندویل کې د او د خوته د بوتان هندویل کې د میانه ور ته هندویل کې د بنگلاديش ته هندویل کې د نیپال ته هندویل کې د تایلند ته هندویل کې دغه ټول سیمه ته او دغه سیمه ته هندوچین ویلې دغه سیمه ته د ماليزیا او د انډونیزیا او د خوته د جنوب شرقي اسیا د سیمه چي دي دغه ټول ته به هندوچین ویلې نو دغه سیمه ټول هند کېده او دغه د مخامخ او بچ چې پرتی دی د هند سمندر وای او جنده د چ هند وسته تر چون نه زده ده هين په خالو یو اوس په څوم تقسیم باندې تقسيم شوې ده خو دا ټول یو هند غړونه کې ده دغه ته بهر هند وای یا د هند سمندر تر وای او قیانو س هند تر وای او دا ډیر مهم دی ځکه چې تقریبا د دي دنیا ډیر اسلامی ملکونه یا دغه وګانه ټول اسلامي ملکونه په یو نه یو ډول دی لار لا دیور اب تور سره لدی کدی خواته د افغانستان د کدی خواته د عربي ملکونه د کدی خواته د منځنۍ اسيا ملکونه د قزاقستان او قرغزستان او تاجکستان او ازبکستان د دوه هم بل واسطه امدي خواته مخه ده د افغانستان را دي مانا ما ده چې کدی دغه هوادون هم د نورو دنیا سره سمندري تجارت کوي نو د بحرهن ترازي د بحرهن د دې د نو د دنیا ته نو دغه سیمه شته چې ګوري د استرلانا را دي خواته او د افریقا ترمنځ دغه خواته د هن را دي خواته او دغه خواته د د نقشې په پای کې مختصي مخکوبه ده کله چې د ازمکه داسې ګردې ده داسې د ټوب په شکل باندې ده نو د غلاندې برخه د ټوب شپه لاس کې نه ولای نو پاسر خواته یو قطب ویل کیږي یو ته د شمال قطب ویل کیږي او لاندې خواته د جنوب قطب ویل کیږي د د جنوب قطب پر دغه خواته جنوب طرف دې جنوب قطب ده او طرف هند او شرق طرف ته استرالیا ده او غرب طرف ده دغه ده بهر هند وایلي بلکې مختر دې چې د بحر نووي شرق او غرب په دې بنج سړۍ پوي شي نو کار طرف معلوم کې چې ده شرق ته در غرب طرف شمال طرف ته در جنوب طرف نو نقشه ته مخامخ شه مخامخ شه نقشه ته ودرې نقشه شعر زای کیږي کدی خوې کیږي کدی خوې کیږي مخکته ته چې تاسو نقشه ته وسيده مخامخ ودرې غه نو راستل اس طرف ته بده تاسې شرق و دې مرخه تبوي او چپ لاس ته بده تاسې غربي مرخه وتابوي او د سر طرف ته بده شمال او دی پخوت طرف ته دسمه کې طرف ته جنوبي نو چې دا معلومه شو نو دغه سیمه ته دی خو ته د شرقي سیمه او د غربي سیمه دی د نقشې راستل ته د شرق او شماله راستې غرب د سر طرف ته شمال د او پخوت طرف ته دی جنوب دا. نو د بحر هند ده د دښوبول شه سي د نړۍ په شرق کمه جټ پروت د نړۍ په شخ اف کې دی برخه د د سمندرونو بهر هند ورته واي شرق ته استرالیا ده غرب ته افریقا پروت ده شمال ته د هند دا سیما پروت ده په وخوانی د هند نیمه او څاورته واي یا د هند لوی او څاورته واي یا د هند شبه قاره یا د هند بر اعظم ګوټه چورته واي دا پروت دی او جنوب طرف ته بیا قطب جنوب قرود دی انټارکټیکا ورته وای ورستو دی دقیق تفصيلات په بل وخت کې درته ووایم ان شاء الله مې و برخه دی ووبو او دا ډېر مهمه ده چې کدي خواته دی استرلیات کښتي ورځي ک ماليزیا و انډونیزیا ترځي که هند ترځي تا که تایلند ترځي تا که برما ترځي که خو ته ایران ترځي که افغانستان او پاکستان خطه پا تجارتی د کشتيګانی راځي پاکستان پورې راځي ویا دی خطه منځنی اسیا ته پوه ش باندې د مال تیریګي یا عربي نړۍ ترځي نو د ټول غشتو گزار شدا په دې بحر هند او بیا په دې بحر عرب د کم شعرب عرب نيزه د دې برخه ته بیا بحر عرب ویل کی نو دا هند شو رائم <مالیزیا> دیری یا سمندر شداي اغه ته بحر اتلس ورتوي څه شي ورتوي بحر اتلس ورتوي بحر اتلس شداي هغه د او اروپا پرته ده او بل خواته بیا امریکا پرته ده برته د امریکا غا د تفصيل باندې د امریکا دوه یو ته امریکا او ته جنوبي امریکا وای خو مونږه تاسې یو امریکا و نو د سبب یو وای چې بحر اتلس یا د اتلاس سمندر هغه سمندر دی چې شرق ته افریقا او اروپا پرته ده او غرب ته امریکا پرته ده د بیا شمال خوا ته چده اتلاس شمالی ورته ویل کی او جنوب خوا ته کم نږدې ده هغه ته اتلاس جنوبي ورته دغه ځای په جندل <مقضال> د <مقضال> موږ او تاسو لپاره زك ضرورت دي شما او تاسو کله خپل جنگ یو ټکی به ډیر استعمالو یو ټکی ډیر اورو هغه د ناتو د لفظ دی ناتو ډیر وای کنن نو تاسو په د ناتو خواوې دي د ناتو پوزیان دي د ناتو جنگ ده د ناتو تړوند ده ناتو دا وکړه ناتو لاړه ناتو راغ ناتو ماتو وړه ابي پوښیو چې دا ناتو د څه شي دغه سیمه په عربانه موږ او خپل معلوماتو چې دا د ناټو ټکي ډېر کارو so د ناټو کې موږ تاسو ګورو چې یو پکه اې یو پکه اې یو پکه ټ دا او یو پکه او دا څلور حروف دي اوبې سي حروفونه باندې ټول سره پیغو کړه یو اې یو اې یو ټ دا یو او دا دا ناټو ټول یو کلمه نه ده دا د هری کلمې اول حرف له خسته شوې دي دا د څلورو کلمو خلاصه ده د څلورو کلمو خلاصې په داسې شکل چې د هر کلمې امه اول حرف راخستای دا د ان راخستل ناردرن ناردرن یو انګلیزی کلمه ده نارت په انګلیزی شمال توای ناردرن شمالي توای نو دا هم سیمه ورنه مقصد د شمالي سیمه او ای راخستل شوې دا اټلانتک نه پختتو فارسی او اربی په دی کې منږ تاې دل ته اتلس تلفظ کوو اطلس ورای تللانتیک یا تللانتیک چې رتای د تللانتیک نه ا رااخستر شوي ده او د ټی چې رااخست شوي ده دا د تر نه راست شوي تر په انګزی کې ترون په ایمان ترون موفققا دی چا سره په یو خبره باېتههود کول ی تاړه کولڅو کسان را ټول شي یا څومره کټون را ټول شي په یو خبره باندې په خپل منځ کې سره تړه وکي موافقه وکي چې په دې موضوع کې به موږ تاسو سره یو نو دا تلون ده، او دا اوچد د رخصت شوه ده د اورګنایزیشن اورګنایزیشن مؤسسې ته وایي لفظ دی مؤسسه په معنا باندې دی او بنسټ دی او بنیاد دی وېدارې په معنا باندې دی مرتاسي مو موسسې ډېره وینې کنه ما ساطع توای او بلکله کله چې موږ تاسې د دې مؤسساتو او خلاصې چې وای په دغه ډول باندې د ابريفيشن دای چې وای په افغانستان کې ډېرې غربي ان جی او ګان دي ان جی او ورته کنه فلانه پی وین جی کې کار کوي فلاني ان جی او جوړه کړي ده د ان جی او ان د نن نه خستل شوی په او جی د ګورنمنټر نه خستل شوی او دی اورګنايزيشن نه خستر شوې ان او يا نان گورنمينټل اورګنايزيشن یعنی غیر حکومتي موسسه اته هم د او ټکې فکرای ځکه کله څنګه چې دغه اور د لکه څنګه چې د ناټو او دی اورګنايزيشن نه ده هغه دی ان او او هم دی اورګنايزيشن نه ده مداغ څلور حرفونه چرآجم کې د دې بیا جوړیږي ناټو ان را د ناردرن نه ا ا ا ا ا استل شواء صوره acceptableة مرحبا او ا ا او ا ا ا ا ا ا ا ا شمال فبع ا ا ا ا ا ا اسا شمال صوره من مجرده. ا ا ا او ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا او ا اتلانتیک ده او ان شمالی نوررن ده ځکه د تللانتیک سمندر چې دا دو برخه شمالخواته شمالی ګنه ل کېی جوب اتې جنوب جنوبی ګنهلی کږ په دغه ناټو کې دغه د جنوبی اطلانتیک هیوادونونه چې دواړه وت پرات دا کې شامل نهدي نهدي خواته افیقااپی کې شاملله ده او نهې خواته جنوبی امریکاور کې شامله ده. په نا کې دا خلم نه د شامل او دا خلګم نه دی شامل نو ځکه د نرم تک په ک د شمالی تلاننتیک د وادونونه نه د جنوبی لانتیک نه د دا لانتیک دااسې دو تقسیم وکوو داسې په منځ باندې نه شمالخوات داسې مرضزی که نه ته مخهخورته اروپه د خواته امریکا را شي نو په د ناټ که هم امریکا او اروپا دا دواړه و کې شاریک د کاننا په شما بندې کوه شوکن او جنوب طرف ته شکم اترینټیک دا, دا به په دی ناتو کې داخل نه دی دی ناتو په دیاسکری موسسه کې داخل نه او دی ناتو ترون څه شی ده دی ناتو ترون د شمالی اطلنټیک د سمندر د دواره خو او د هوا دونو فوزی تړون موسسه ده دی خپل منځو کې یو ترون جوړ کړای ده چې موږ تاسې به عسکری فوزی کارونه نه به سرپشری کړی دخمان به هم سره یوي که په یو باې حمله شو د ټول به رزو دغ ترشابه در او که یوله چا سره جګ شو د نور به ټولږه دغه ترشا او سر به ملګر کیا کوو دف به هم شاری کويجنګ به هم شیک کو دا دوی یسی مو ی اسکارري ترون جوړ کړی او دا په اصل کې دغ روسی یا د شووروي په مقابل ک جوړ کی دغلو لوی مملکت چې تاسو د ناخصي په مخ باندې وینئ اوس روسیه ده او په خو دا تر هم نورم لوی وو ځکه دغه مملکتونه د قزاقستان د قرغیزستان د ترکمنستان د ازبکستان د اذربيجان د د ټول سیمه د اسپینر روسیا د تر دې شرقي اورپا د هیوادونو د تقریبا ټول به کې شامل او څو مستقیمه پکې وځو او څو جمله تړي سره نو د شوروي اتحاد په ډیر لوی وو د ټول سیمه نیولې و دغه امریکا او د اف اروپايان د ویریدل د چې د شوروی په پسراپورته شي لکه څنګه چې د شرقي اروپا د هیوادونو ورنوي او د لاتویای نیول او د لیتوانیا نیول یا د بلاروس یا سپین روسي چورته وای دای د اوکراین نیول او او د د منځنی اسیا هیوادونو کې او قرغیزستان او وزبکستان ترکمونیستان او ایدا ځای نو توغستانو نو کومنګ په مخ ورته په اتفاق نشو او یو ترون نشو نو د غروسن به راپور دشي د ټول اروپا به ونيسي او اروپای چونه بیا امریکا ونيسي نو زکه خدغه امریکایان او دغه اروپایان دوی ټول په پا یو پوزي تړون کې سره را ټول شول خپل قواوی سره شریک کړي خپل جنگ خپل او سول سره شریک کړي خپل دښمن سره شریک او د ضد پوزي تړون نه د ضد پوزي اداري نوم یې څه شي کې خوده ناټو څشه نور باندې کې خور اصل که دوی جوړ کړه و د روسانو په مقابل کې به چې شوروي اتحادي مات شورسان په خپل کمزوری شو, شو دوی قوی شو او غو روسانو کې چې کوم ملکونه شامل و هغه هم د دوی سره بیرته ملګري شول نو د دې پوزي تړون کې سره شامل شو نو بیا دغه وزي تړون دوی د اسلام او د مسلمانانو په خلاف باندې وکړاو اداره خو تیاراله په او جوړه و د روسانو په مقابل کې چې روسان کمزوري شو اتحادي مات شو شوروي اتحادي مات شو نو بیا دوی د رخ په قوت رافت د اسلام او د مجاهدینو د مسمانانو په خلاف که افغانستان کې وو کپ ایران کې وو کپ سومال کې وو کپ یمن دنیا په بل مملکت کې چې چه هر چیرې دی نو بیا دوی د خپل اتحاد او د خپل فوجي اداره دیوي قوي اداره په حیث باندې مسمانانو په خلاف استعمال کړه نو اوس کوه ان شاء الله د ناتو په ټکی باندې صرف کوشش ویو چې د ناتو شي یعنی کله من غوتاس وایو ناتو کواوی یا د ناتو کواوی نو مطلب بم داوی اروپا او د امریکا مشترکه قواوی چې دی خواته شرخه اروپا یاند او او د کانادا او ټول د دغه سیمه زکه د اطلنټیک دا, دا, دا یي شمال د شمالي اطلنټیک د دوه غرد شکه مملکتونه دي د دوی هغه فوزی تړون ته تا د ناتو تړون وای پدې نو دا ځکهلله ه شاره ړه چې په د آتلاننتیک پورې اړه درلو دا کم سمندار ده آتلنتیک سمندار یا د اطلس سامندار د اتلس سدار د دویم شو اول کمم ی هن سمن د هن سمندار شرق <تصفيق> ته استسترلی پره غ ته افیقا پرهتهوه او اتلانتیک سمندار پرو شمامال ته د هنند سیمه پر ته ده او جنوب ته جنوب کوته پرو جنوب قطب پروت دی او دویم سمندر د اتلانتیک سمندر شته په دوو برخوې شل شو شمالي برخې اروپا امریکا او و و امریکا ته مخامخ کی سره او جنوبي برخې افریقا او جنوبي امریکا سره مخامخ دی دا دویم سمندر دریم سمندر ورونو هغه تورټول لوی سمندر دی بيخي ډیر لوی چې مساحت په لحاظ تر اتلانتیک اهم لوی دی او تر هند هم لوی دی دهن تر سمندر هم لوی دی هغه توي عربی کې ورته ورطا... المحيط الهادئ و فختو کې موږ تاس ورته آرام سره درو وایو فرسي کې او په بحر الکاهل وایي بحر الکاهل ادا ورته وایي دا بیا کوم دا د بحر الکاهل چې دا دلتا خو په دې نقشې شمالي دلته ګوري اخیانوسی کبیره جنوبی دلتم ګوري اخیانوسی کبیره جنوبی امه غیاو هم دلته د نقشه شاو ته راغلی هم د نقشه غرب ته راغلی دتاسو وجدا وجدا چې ما تاسو ته ویده چې دا زمکه په اصل کې کوروي شکل لري نو وسره موږ تاسو ته د بیرته سرو نه قلم د دوه سرو نه د نقشه هغه سرو د سره د شال خونه برته ولولیکو دسه یو بل په پیووسو د دوه سمندرونو په پیووس کې کنا دا به دې درو سرو لګي کبو نه لګي نو دا به یو سمندر سیبټه او خلوی سمندر وشي شمال طرف ته وای شمالي خخیا نشي او جنوب طرف ته وای جنوبي بحر القاهل اوس بحر القاهل بیا کم یودې شي چې شرق ته چین پروت او جاپان او تایوان او کوريا غانې د ځایونو یا د سيوا چې شرق ته چین پرته چین او ستر له پرته او غرب ته امریکا پرته او شمال ته شمالی قطب پرته او جنوب ته جنوبی قطب پرته قطب دی زم کې د کوریا دی پاسر سره او د هلند سر دی ته او دا دواړه شي د دغه کنګل دی د کنګل وجه به ور سره څه ولې كنجل دی یاتب کې وره ده د یو څه ابتدایي معلومات دی ورسره موږ تاسو په دي جهادي درسونه کې په دنښې باندې پويدل او د دکمن باندې پويدل دي اسلامي مملکتونو دی اهمیت دی پويدل کې لاسرمرسته کوي دا چې دا شیانه مخ نه نيي زه نبي د د مملکتونو او دی دلته چولې رازي په دې بنويسان سم نه دا چې په دې ځان سم پويښ د کاف دلته ولې رازي دلته تسلي دی لیدي او موږ وایي باید د دې ځنه دفاع وکړو نبي د جهاد منو تاسې د قسم په اطمینان باندې شو جهاد کې به استمانه کې ونه جهاد کې به او د جهاد به راته نس کم شې نه کولای دا ډیر لوی عبادت او د انسانانو خصوصا د مسلمانانو لپاره ډیر لوی خیر کار را تشکرایږي دا به ډیر عظیم کار دی او درې باندې خو یوه ځده په دې ارزې چې د دې سره ایزان قربان کې وین روح قربان کې د دې سره پل مالو اهلو عیال قربان کی په دې لار کې د سړی زندان في دي دي او زغمی تکلیف دی او زغمی په دې لار کې د سړی استشهاد وکوي ولی ځکه چې دا ټول شین دلته تللی په اسلام کورې او د اسلام مرکز ده دا داسېما د اسلام مرکز ده داسېما او دا کافران چې دا شاوخوا شو کې دي تلاته استالیا پرتره کله وتسه پرتره کله د کانادا پرتره امریکا پرتره برازیل پر د یاده خواته د افریقای کفر دي دوی غوړي د اسلامی سیما یا د اسلامی ممالک کې د اسلام دا مرکز د معاشره کې عدالت په ديمنځ کې د اسلام د منځه یوس ختمي کې اسلام د منځه یوس مسلمانان د منځه نو موږ او د اسلام نه د دفاع په جګړه کې اخته یو دا داسې جګړه نه ده چې پدې کې د خپل مال نه دفاع کوو یا خپل ځمنه ته دفاع کوو بلکې د اسلامي مقدساتو نه دفاع کوو او د اسلامي مقدساتو رابطه چې دا څه سره ده دی الله سره ځکه کډین د کماکا د کمدینه د ک قرآن د ک محراب د ک د ک شریعت حاکمه د دې ټول او د دې ټول تقدس دا به تر اجر کې چاته الله تعالی کې نو په حقیقت کې د غدمنو تاسو جدوجوه ځکه عبادت دی شدید ارتباد نشا سره ده دی الله سره دا کومو غو تاسو د څل لپاره دی دین لپاره او دا دین د چه دی الله او دغه دین د حفاظت لپاره الله تعالی ته jihad باندې امر کړای دی چکه له تهديدي کې د خرابوي د سر مخ کې دا د زلیله کې دو سره مخې دا د منزو سره مخې نو بیا په تاې به نفر د شو بیا راپورته شوي او چ کله بیا مسمانان راپورت شوي دي جاددون کلي دي نو بیا زت ګټلی د بیا خپل ملکهاتون جوړي دي بیا خپل پاچه جوړ کړي خپلو آر به خپل ووااکمن شوي او چ کله جهات پریخه ده نو بیا د آرسه د بل چا لاه وورغ دي د کاافانو لا و راغلی دي مسمانان په خپل کورو کلي ک بیا ذل دي خپل مجد او مهرا او مدسه او منوار په دی بیا خپله ذل دي قانون بیا ورته پردایشه ویدہ نظام ورته پردایشه ویدہ فوز ملګنی پردیر غلی وا کوستیاری بیا پردایشه ده، بیا عبادتهم خلق نه دې کړي او کې کړي د هم په ډیر خوارې او په ډیر ذلت باندې کړي زتاسته وځ د عبادت یو مختصره قصې درته کوم مخکیم د تاسو نوروونو ته کړې و زه یو وخت د غصر مخ شوم د شیخ تنیم عدنانی ورته ویلې د شیخ عبدالعظم رحمۃ اللہ علیہ ملګره او دغه شیخ تنیم عدنانی په جلال آباد باندې جګړه واه او د کومونستانو په وخت د روسانو وخت نورست په جلال آباد ته مشهور جګړه کې د میډنوای نه لاندې او کله د کاريزه کبیر ورته دا د دې کبیر په کلی که دلته زوم څنور مجاهدین هم را سره زکه شرونه و نو یې ګورم چې شیخ تنیم یوازې په یو دیوال باندې ناستې دا چې ټټونه یې سپتاویا دی راځیدل او کور د سرنګونه پدې باندې دلته ناستو یوه وازه ناس خپل کراشن کو فرصت د نور مجاهدینو بل چیرته ده پدې سات کې ده یوه وازه ده زاو یو بل ملګری او پخ شو ده چې ور پخ شو نو د مونو څخه ګډو ماته رابز ده او په هغه کې طالبان دی مدرسې نو بیا د خوشاله شو چې عربم ولیده او بیا شیخ تضمین ولیده لوی عالم او یو مجاهد او ډېر قرباني ورکړي په هغه وخت کې ده jihad تراغل یو یعنی د نن نداسو وبولې چې ډیرز دویرز کاله مخکې چې دې پهغه وخت کې د ملګریو مجاهدین سره غلي وو او دیم د دا په امغه وختونو کې راغلی وو نو د سعودي کې خپل وظیفه پرېخو او جهاد ته راغلو او د په هغه وخت کې الټ په یو ميداني اوایي کې ترجمانی کول او دغه ترجمانی ځکه د انګلیزی ژبه به ترين ماهر وو د الټ په سعودي کې په داسې وظیفه باندې مقرر وو چ شپغو وشت زره ریاله دیدم تنخوا اوس شوک سعودي کده موږ او تاسو خل چیزی کنه ته مزدوری کئ شوک 1300 روپیه بنه کار کئ دی میشتي شوک 1200 روپیه بنه کار کئ ډیر کم بداس پکیچ 1300 او 2000 روپیه بنه لميشت کار د ده الت شپغو وشت زره ریاله د ده تنخوا د تنخا د پری خود راغه دلته جهات او بیا ټول ژوندګي اندلته دی الله تعالی راته وقف بچیانه اندلته و خزې و د نو خلاصه د شیخ تمیم په دیوال باندې وزه کې نست ما خپل ملګري ته ویل چې راځه د شیخ ته سلام ورواشو خلاصات په عربی مر سره وای نو ورغلو د چې د منګا سلام واورې دو بیا یو څک ټکی عربی د ډیر خوشاله شو به له لاسونه زيز انصرکین نو د بل ملګري هم زانصرکین وبدي دیوال او د جهاد فزیلتونې راته شروع کړ را چې ګوري جهاد پرې نه دی چې ذلیل کېږي جهاد پرې نه دی چې کفار بدروندی واره مسلط شي بیا به د هرڅ واک پر دیش د زوی ورک په پردې وی دی د لور ورک په پردې وی دی د وطن ورک په پردې وی دی د مسجد ته محراب ورک په پردې وی دی د دین ورک د اخلاق ورک په م کې پردې په هر څه کې وکافیران د باندې مسالحت شي او به ویل چې ګورزه د خبري اصل وايي درته نه کوم ما ده ارص فسترګو لدل او زبو پسټګو لدل یو اقتصادي زو یې وحکي البانیا ته لاړم البانیا دلته مشرقي اورپا کې یو مملکت دي مسلمانانو مملکت دي خو سپ کې کفر وي شرقي اروطات الت البانيا ترالمو البانيا کي ازالت پ يو خاركي ګرځيدمه يو پارک ودي پارک ترالمو دي پارک مي قدم وا سهر سهر قدم وا نو ايت يو سپينغيره سارايو يعني بودا سارايو غير کوي نه دغه پداشي دي اياو کولو شخوا پينزاوي ال کولو شخوا به ويره وطن ته قدم وا قدم وا هلك و ال سر اشنا شو دا پک سره او مر فلسطيني دی د جزادي او پانتونو استاذ یې پروفیسر یې نو وای اش نهایم سره جوړ شو په انګریزي باندې سره غږېدب نه به وای د سړي ماتوول چې زه مسلمان یم د ګلبانیای سړي دی وای راته چې زه مسلمان یم خو یې د مسلمان دی وای له سره لسترګ و خیرغله په جړاش چې په جړاش وای ته چې زه مسلمان من څ کاوم خوله د 10 سلوو څخه لور زمونز په غلا باندې کوم په پټه تو او په خپل کور کې منز ل خپل اولاد نه پټ کوم او و چیرته کوم خبرې چې منز چیرته کوم و زمونز په تشطاب کې کوم ځکه چې اولادونه مې کافر شوي دي زى... مسلمان کافرانی په کومونزم کې رالوشل نه الله منی نه دین منی نه پیغمبر منی نه قران ونی نه په دې شیا نه باور لري زه په دې پیغمبر چې مسلمان یم که زم دوی غن کیږم خو زم کافر کیږم خو دې لپاره چې اسلام خپل وسعت نه زباید اسلام احکام عملی کوم څونه شزه کول شي وای زه منز کوم د دې社会主义 ته کولو نه رئیس د نظام لته حاکم شوي خو من زه په پټه کومه او په تشناب کې کوم د او دثماتې د غضای حاجت په بهانبانې ويښزم داسې زړه بړي د اوله هغه د نه نه شيلاړه شيالته غض قضای حاجت کې دغې نه اوته او دس وکي بیا تشناب پاک پر منزي پاک پرمنځ دغې نو اوسم د لاندو تشناب کې د بړی ښه منځ و کوي دا بیا را و چې را بیا زل لاړ شم چې زهل را او دس وکم دا او داس اوس تشنابې پاکړه یا کمض بې شک چې من بیا پندې لاندو تشنابې زم تهمون ز کووم او د چاالله لا لاس پټ کووم د خپل اولادونونه د لاسه ځکه چې په ما بېکومت خبر ک ته په یعادت بند بندې لګدهلی ده, ده نو بیا خو ما بندې کوي یا به به بندې کوي یا بهې تعزیب او زه پګیر سه یم زه د نه شم ز غعملئ لخوا نه دی نه شم پرې له بلله د حکومت د زور نه شم ز غعمل م او دا خزمې مجبور ده په دوه کلونایس مګه پټشنا په پټل مونز کلو دا خبره شیخ تمن په داس حالت کې کول شه د جړان هم داسې په چې غو په جړا باندې و را ته د قصه کول او هم جړل ماته ول شو غوري به شیخ جهاد پرې نه دي دغه شهادت ته در باندې راش خپل منصب به درارانه نشي کولای داخل سکو چې مسجد وي محراب و مناره تکبیر زمزمي ولولي دا خو نوې نوې خو په خپل کور کې به خپل اهل او عيال نه منځ پټ کوي جهاد کوئ چې فرنده نو بیا دموږ تاسو ته معلوميږي چې د جهاد وس موږ تاسو ولیکو کې جهاد و نه کوو سببې هي دی الله دین ته بت سورې هي او که جهاد کوو موږ د الله د دین دفاع وکي د الله د دي دین سره لوري وکي وخت چې د الله د دین سره نو من غواسته سره ورلیکو دی الله دین به حاکمیت دی الله کلمه بل وړیږي او لکه څنګه چې الله د دې کون خالق دی د غصب حاکمیت هم دی الله په لایکی په حقیقت کې د ریفون جهاد من غو تاسو د ټول استړیاو دی ټول کار خلاصه چرواو به سی هغه دا روزي شته الله د من خالق دی من د دې بندګانی د دین دراله غل من یو ترسره خلاص شو خبره الله د من خالق ده مونږه بندگان مریان بندگانی بندگان یو په بند کیو مونږ او دا دین را نازل کړی دا راته او دا دین ساتن دي دي ساتنه واړی ځکه د دین دښمنان دي د کافرانو دښمنان شیطان دښمن دي انسو جن دي د دا دین له ساتنه لپاره مونږ ورته اسکار کړی یو د دې انسانانو له منځه ده مونږه خړ پړ را ایستلی ا دمه پزهر نو پزړه کې دارا چول تدې دین نه دفاع وکوي خلق خون لوانیان بولی خلق خون د سنجش بولی خلق خون تراګر بولی خلق خون عمرانکاری بولی خلق خون پزړه سخت خلق بولی او حقیقت د دې څه دی خبره ته ټول او ګوري د سپوږ ورتي ساړې ورته وګوري موږ او تاسو دا کول پریخه کلم پریخه مورو پرلار پریخه جهاد شهادت استشهاد بند زندان ته د ټولو ته چ دا چې اغه مینا نوي او د غرابطه نوي چې یا الله د دې ته دین د وزد ورته اسکر دا داس مثال لري داس مثال لري بلا تشبيه بلا تشبيه ولله المثل الاعلى دی الله د لپاره مثال نه بیانو خاص د موضوع د وضاحت لپاره چې او دې محترم څوک وي ډیر محترم څو بلار دی وی مور بي, محترم دی پیر دی او هغه ته په مخ کې یو شی التکید د توې چې په دې باندې پيرو وسې ګټ شده پرې نه دی وره نو ته بلته څونو په اهتمام او په اينه واښته په دې باندې فخرم کوي چې زه ورته مخکړ دا محترم جهاد ته محترم شخص دا تعظیم مقرره کړي دا چې بندې په وخت د احترام او د عزت احساس کوي چې زیوس د دې واکمن کړي ما یی د ساعتنه 4 ما طرفه لاس کړی دی د دې صلاحیت ما ته راکړی دی نو توا چې الله دا دین را نظر کړي او بیا خړه پړه بنده خړه پړه افغانه ټیبه ورته سپای په هيسته ورته د ساتونکو په واسه انتخاب کړي تر دې لویه مرتبه ده دغه اغه مرتبه چې الله ورته رسول الله الله علیه انتخاب کړی اغه مرتبه چې ورته ابو بکر انتخاب کړی اغه مرتبه چې الله ورته عمر او علی ربونه او خالد بن ولید او بلال ورته انتخاب کړی اغه مرتبه چې الله اغه ورته انتخاب کړی ورته راويستلی ور او چې الله دوی راضي او دوی الله راضي الله فرمائے رب الله عنهم ورضوا عنه الله لدوی رازیو الله دی خپل رضا مند اعلان کئ شزل دوی رازیو او دوی الله نه رازیو اغه الله دی دي دین دی دي ساتن دی انتخاب کړیو او بیا ته هم الله دې عمق کار لپاره انتخاب کړي چې کوم کار لپاره الله وې انتخاب کړی په عمغه روان کړي چې په کومه لار الله خپل رسول روان کړي وو د رسول مبارک صلی الله علیه و علیه خو نشي دا کرام شهیدان شېو بدنون ټوټه ټوټه شېو د دې دین نه حفاظت کړي وو الله په دنیا کې هم اکرام او عزت کړي وو الله په اخرت کې د انبيو سره ملګري کړي دا خلک دی شهده و صدیقون و سر ملگری کلی دی صالحین و سر ملگری کلی دی اللہ دنیا که اعلان کرای چه دا خلق میں بخلی دیو دا نیکان بندگان دیو دوی ایمان یو میاری ایمان گرزا ولی دا لکه ما تاستا مخی مجلس که یاد اخلا چه اللہ تعالی دی صحابه و رضی اللہ ایمان دا دی نور انسانانو دی پارا یو میلاری ایمان کواده لی دا, دا. اللہ فرمایی فا این بمثل ما آمنتم به فقد احتدو که چیرته دا یهوداو نه نور د د کافران ایمان راوړی د تاسې د ایمان په شکل ای د رسول الله صحابه او اامنتم به اامنتم د جمع مخاطب سیغه ده په عربیته او جمع مخاطب مذکرین د دغه کرام مخاطب ودي الله از خلق شالله د دین د پر انتخاب کړی اوننن کټمټ په امغه حیثیت په اماغ لار ده امغه دین د حفاظت لپاره د امغه دین د حاکمولو لپاره تخالف افغان به سره انتخاب کړ دا اخدله له یوه مرتبه دا اخدله له یوه عزت مرتبه دا الله دې مونږ او تاسې دې قیامت پورې بسنه دې صحابه کرام سره په صف کې ودرې اللهم در رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بیرغ لاندې ودرې اللهم دې هغه خلکو په صف او په قطار کې ودرې چ په بدر تراوتلی چې هو تراوتلی چې خندق تراوتلی چې مرایسه تراوتلی چې باندې مستلق تراوتلی چې خیبر تراوتلی دی ابو خرب په کطار کې د الله و درې چې الله خپل د زمندي ورنه اعلان کړی در نو نو یو واره چې د خپل jihad په مقصد او په هدف باندې پوي شو د په دې jihad کې ستمنه کې ګونه هر څه خوند راکړي ی په کیرازییم خوند را کوي که زندان په رایم خوند را کوي ک استشهاد پکییم خوند را کوي کل وګ په کرازی هم خوند را کوې خواند را کوي ځکه چې د دی د چا د پااره د الله د دي دی دپاره دي او دادن د دا د چا د الله او منږ د الله دین دي کاری الله په د میلیاردونه انسانانو کې منږه ورته انتخاب کړی د څو خړف مجاهدین د کور به در بدر محتاج د خلګې د دي خپل دین د دي انتخاب کړ او بیا د امدو کمزوره خلکو په لاس باندې د لوی لوی تاغوتان را پرځی د لوی لوی تاغوتان ته تا شکست ورکړي امریکا ته شکست ورکړي فرانسې ته شکست ورکړي استرلیه ته شکست ورکړي جرمنی ته شکست ورکړي برتانیې ته شکست ورکړي د لوی روسې ته شکست ورکړي کانادا ته د اروپاتو د پرمختل اروپاتو شکست ورکړي د ټولو ته شکست ورکړي د یو مټ خړو پړو مجاهدینو په لاس باندې دوی پزریه باندې دا په دې دلالت کوي منګا مجاهدینو په پاهس باندې ان شاء الله واقع دي الله د دي دین ساتونکي او الله د من ساتون دی الله د من ناصر دی او د من او تاسې نصرت او د من او تاسې د غلبه چي دا د ټوپک په زور باندې نه دا د مرمه په زور باندې نه دا د لبره راغله او من نصر الا من عند نار غلبا او کامیابی نه ده مگر دی الله, الله لور زاره زاره کرشن کو غنا زنگ وهلی زڑے زڑے مرمه زاره زاره, زارة, زارة مزایل شد یوهره پیدا کی پیدا کی گنا بیا پیدا شغه بیا دون زنگ خو خوره نیولی بیا ترسو سم سوام کی سم بیا بندی بیا زره نازله شدا بو پټاخې بیکارو کی کی به ونه کی دینو به پرخې سیستم جوړ وی او کبو او اوه له وی پزماکه کی خخې دي یا په زنګلون یا په غرونه کې خخې دي د بکارو کې کوونه کوي د هم د په برکات باندې الله تعالی لوی لوی قومي لوی لوی فوزنا لوی لوی اسکرېتا او د څه شي په ځای باندې ایمان په زلون کې او دغه ایمان دغه زلونو خوندن را پور تکلو جذبه ول ولای په زلون کې ورواچول ورته کورن نثیر شول مور پلان نثیر شول وطن نثیر شول له تعلیم نثیر شول زراعت نثیر شول له تجارت نثیر شول لګټ نثیر شول روت کې د کفر په مقابل کې سپار کړ او خپل غوخه او ادو کې حمله پی وکه وله ځانپ کې واله زو کافری لدی وطن چې الله نصرت نهي نصرې منګ او تاسو د اول را جمه کې چې تاسو نه ووس کارو چې دا ټوله راځم کې چې دا څونه موږ ټول کارو د دې ټولو وزن او کیفیت د سل ټنګونو په اندازه نه رسي نه اوس په نغه مرته رسی نه دغه طاقت او ټکنالوژي په کې چې څونه سمال شوې د سل ټنګونو په اندازه نه دیو بیم دو په څوز اندازه باندې نه دي دی وی کشته په اندازه نه د چ په سمندر کې امریکایان راخوځولي او په کې اتل زره قوزیان او په سر باندې اویا اتیا اصل تیاری کړي په سر باندې میدان وایده وو منځله اته منځله ده او تل ان بیا کوټی دی پکې او اتل زرا ولا زرا دول زرا فوزیان فداوی او کیشته کی خو د منغو تاسې د خلک په موجاهدینو په مقابل کې ما په وښه را د وخت د لار اتس سوالوی قرار گاوی د افغانستان کې جوړی کړی اتس سوالوی قرار گاوی د دې اتس سوالوی قرار گاون نه نش په قرار گاوی پاتې د نور چې د الله نصره ت نوی نور کومغو تاسې یو نپا دنیا کې یو مملکت را سره ودره نه چا وویل شول چې ز در سره ولاړې ما نه چا ټوپ تو په توپکرا کړې شو نه چا په نار کړې شو نه چا مر سره سره وکولې شو نه چا د زخمی د تداوی لپاره یو بندا چويو تذکره یو سیروم یو ایکس ري ماشینو یو ډاکټر یو شې چا راولېګل شو ز کټول دی امریکا دي فراون نویریږي چې هغه چا مکو ولاول خو نه کول چا دې چاز لیکي یغم لډر راونېګل شو خو دې به وجود بیا هم دوی ماته و خړله حته سو قرار غو نه نمش پک فاته هغه افغانستان شاهد مطمئن سبيو شیر و وای چې نن د سینې کې دیوي سجدي ځای هم نه لره نن د سینې کې دیوي ځای هم نه لره ټول افغانستان کې مونږ تاسو دې براله سجدي کولو ځای نه درلوده نن ولایتونه ولسوالۍ منطقی سیمه غرونه دختي زنګلونه خارونه کلی د ټول الله بیت مونږ د دنیا دله له لوک سره نه او دلته پ لکونو فوزیان راوستلیول پ لکونو فوزیان دا, لوي لوي دا الله تبارک الله الله و است الله نه کام غوري دا دون لوی jihad او دون لوی د خون بک شو چې زه تاسه غشميري وایم تاسې به ديخي حیران شي چې دا څونو لوی د خونو ادم سره الله تعالی تنه څونه غایبانه نصرته کړ امریکایان په خپل وای چې په رسمي ډول باندې د یو نیم ملک فوزیان راغلي یو نیم نا credible رسمي فوزيان راغلي څونه یو نیمت د ورځې هشتمه ختمه د کابل د حکومت د وزارت خارجه سیاسي موین حکومت خلیل قرځه نوم مم اورېدل د پخپل خلبانه چې امریکا د خپلو یونی لک پاوزان او ترڅګ دوه لکه غیر رسمی ملشي د ځان سره راست غیر رسمیوزانو هم د امنیتی کمپنی یو په نامو بنی دی دو لکه اچ بلواټې ورته وې. ا دې بلک واټ ار دی کمپنی او د نوو شخصي کمپني وایي شمه تنګونه درلودل هم تاریخ بل درلودل هم قطعات بل درلودل هم وسلې درلودل هم تشکیلات بل درلودل هم دل بل درلودل هر څه خپل بل درلودل منظم فوز وو خو کرایي فوز وو په امریکا کې کرایي فوزونه دي مؤسسه د تائري جوړي حکومت ته مؤسسه فوز جوړي حکومت ته یو فابریکه د تنګونه جوړي حکومت په حکومت خرڅي اندازه ختم جنگ ورته کوي په کرایه باندې ی او څوک د کرایپوز جوړی خپل ارتش ته ری به حکومت ته چې ستاسو سره د مشت په دوهم ربهند د قراردادات کوم دیو فوج په پا سر باندې دوهم دنه غواړم نو کومارشم د ما په فوج په مرکی ته باندې مرکی که سخیله نه ما بي تیري زکه په امریکا او کی او په اروپا کې altitude د اسکری خدمت شوه د اجباری نه د ارتش د خامخفزور د اسکر شي لکه افغانان څنګه چې یو وخت altitude اختیاری ده چې د چازری اسکر کیږي چې د چازری نه نو خلک خو دنیا پرسته خلک خو دی عيش او له اشراط په ژوند باندې بلد وي خلک خو دی خواندن او په ژوند باندې عسكري خو ډیر د تکلیف او د مشقت ده نو ډیر خلک عسكري ته نه تیاریږي چې نه تیاریږي نو حکومت به ډیر فوجونه نشي برابرولای یا نه برابرې ډیر مسارف کنه کی دا کړئ فوجونه بیا بل څګم کمپنۍ ګانه کړئ فوجونه جوړي اغه وي اختیار کې ور د حکومت نه خپل کمیشن یا خپل نو د هغه حکمت خلیل کرزي چې د وزارت خارجه سیاسي موئند اغه ویل چې 2 لکه بلکواټر واله نو یو نیم لک امریکایي پوزیان او دو لکه دا شوه دا څوشو درې نیم لک څلويخت زره بیا پکې اروپایان انګريزان او فرانسويان او المانیان او اسپانویان د نور غټواړو د اروپای سترو مملکتونو دی څلويخت زره دوی پکې و نو دا درې نیم او څلويخت زره دا څوشو د رېلکاو نوې زره یعنی لس زره کم سلور لکه لس زره کم سلور لکه دغه یوازې بیرون نه راغلي پوزیانوه درېنم لکه بیا د افغانستان خپل وردو او پولیس دوی په شمار جوړ ویر وزل تنخای ورته ورکړي وسلي ورته کې تشکیلات ورته جوړ کړل لکه خپل د افغانستان اردو او پولیس نو درېنم لکه او لاس کم څلور لکه د څو او څلويخ زرم ولکه او څلويخ زره د رسمي فوزيان هو. او او د 500 او د شپې تو 0 په منسکې د ملي امنيت خپل تشکيلات غیر دی پولیسونه غیر دی وردونه د ملي امنيت خپل براله تشکيلات او ریاستونه یچدي نو دا 500 ضرورتونه یا شپه ته زرا ورته ونیسه نو ولکه او څلويک زرا غشو د اتلکه شو اتلکه اداره خو هغه برا لا خلک دچ اداره معلوماته دفتر معلوماته حاضريه معلوماته تنخواه معلوماته مؤسسه معلوماته مشره معلوماته لوحه معلوماته او تشکیلات پیجندل شوې دي رسميات دی دا څونه شو اتلکه شو بیا د 1000 په تعداد دولت رسمه منلی دي څه دوی سیمهیز پولیس یا اربکیان چورتاوي دالری او دا د اربکیانو شمیره داسې نه معلوم غونده د کل 150 کل 160 یو ولادت کیول بستقام اربکای کی یوړی پورا کل اربکای کی کل بیا یو ځکه هغه ځکه زوړ کم کی ورپری دی په بل ځکه نور تشکیل کی خو د دی 150 د څلوختو زرو په شاوخوا کې د اربکیانو تشکيلات د دا داخله مربوط د اروخ د فار دوه فعال نوڅلوخ زره یا دیر زره دا ورته ونیسه اته لکه او څلوخ زره یا اته لکه او دیر زره شو اته او دیر زره دغه یووازه دا شو بیا یو بل د دوی درلوده بلکله اوسم لري چې په دوه نمونه باندې به یا ډول ورته کمپاینین ورته وایو زین ورته افغاني سپیشل فورس وي ورته دغه افغاني سپیشل فورس د ملي پولیسو مربوط دی وزارت داخله نمد اردو مربوط دی وزارت دفاع او ندی ملی امنیت نیت ملی دی لوی ریاست د امریکایانو خپل تشکیلات دي چې خپل روزلي خپل وسایل ورته ورکي خپل تمرینوي خپل او ترقرارګا جوړي او خپل اتاکي خپل د ځن سره هر اخوت خو زولوي پوزین زاینې کې د سول ساتو په نوم باندې لکدي کڼو نورستانو دي زاینې او پوزین زاینې کې د کمپاین په نوم باندې لک خوستو په پکتیا او په ټیکاو او په دې کې د کمپاینین په نوم او په نور زاینې کې د افغاني سپیشل فورس په نوم باندې په میدان او په ورده او په غزنی او په مختلفو نور ولایتو کې په دې کې نو دغه سپیشل فورس د دوی دا هم تر دیر سو زر پورې دوی په خپلو تشکیلاتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتو کې دوی اعلان کړی لري نو دا څوشو اتلکه شپته زراي اتلکه او بیا زره دا شو دغه معلوم خلک دي اوس راځي اغه پټ جاسوسان د دوی په کلي ولس کې د نر په شکل کې د خزه په شکل کې د ملنګ په شکل کې د دکاندار په شکل کې د په شکل کې د مامور په شکل کې د دکاندار د اول چاپ په شکل کې د کلیوال په شکل کې د ملک په شکل کې چې اغه پټ جاسوسان دوی په کلي کې توضیح کړی دی هر چیرې په قاومونه کې په لارو کې په بندرونو کې په بازارونو کې په دې کړی دی په خارونو کې زېپ زې کړی ترانسپورټونو کې کمپنېګانو کې په مارکیټونو کې په دې کې هر په تعلیم او تربیه کې تعلیم تربیه کې دوی د امنیت او تعلیمي په نامه باندې یو ریاست پکې د الته چې پټول مکاتب او په هنتونو کې دوی جاسوسان الته پټ په تعلیمي ادارو کې الته زېپ زې دی د سالوي وختو زرو په کې دوی دغه پټ استخبارات چې نه تشکل معلوم ده دا او داسې قراردادیان غوندي دي وخت په وخت کار ته اخلي کار ور باندې کوي کار قیمت به ور کوي ورته نور داسې رسمی حاضريه نه ده معلومه اداره او مراجعه او حسابات لدی نه دي معلومه کله یو ځکه چې اوس د جاسوس په حسې استعمال کا کله بل ځکه کله بل ځکه کله چاته یو چیپ ورکا کله چاته موبایل ورکا کله ځکه یو ټوک دی احوال وروړل د لپاره جبهه تورولې ګایم ځای دینه پسیمه کې په کلی کې استعمال کړه نو د درسو د څلويخت زورو په شاوخوا کې دا خلک دوی استعمال کړي دی استعمال کړي دی نو دا چې ور سره جمع کړي نو ټول څونه نه هلاک دا نه هلاک د دوی واجب فوزی خلک پاوزی او استخباراتي خلک نور ته وایي چې مامورین وزارتونه ډیپلوماټان نور ملکيه داري سیاسي دا ټول چې د غیر مسالحت ده بي خدمت مي صاحب و دا ټول نظام اخو ته پریک ده دا, دا نه لکه خو دې دوی هغه خلق شو دي ماشيه سره کار ده استخباراتي عمل سره کار ده دي جنگ او دي جګړه سره کار ده دي معلومات او دي هجوم سره کار ده دي بند او دي تړل او دي شړل او دي زندان او دي وجل او دي سره کار ده دا, دا نه لکه پوز چه تر شاید دی یو پنځوس مملکتونو فوزیان ولاړ دي تر شاید دغه اقتصاد ولاړ دي تر شاهد دی اوی استخبارات ولاړ دی په سر دی اوی سیټلایتونه ولاړ دی او پوګي دی اوی ټوپکې کوي نو تو نه لکه فوز په مقابل کې شد یوازې 15000 یا 10000 زیات نه زیات 50000 مجاهدين به موږ مصالحه وکړو او 50000 داسې دی هر وخت لپاره د مصالحه د بم ډیر کم دي دی د 100000 په شاوخا کې مصالحه مجاهدين اسه ټول ملت د موږ مجاهد د خلک مجاهدين خدا چې مصالح دي راوته لدی په سنگر کې د ناسوي نو د 13000 شاوخه 15200 د 13000 شاوخه 15 0 وګورهډیر زره وګوره او نه لکه تشکیلات وګوره ی وواې پوزی تشکلاتو و استباراتی مسله تشکلات وګوره او بیا د دا 150خوا خلق دا د راپورته او دغه نه لکه خلکو ته د ماتې ورکوي پر ارګاوي د تییس شي اولسپال دې ادوي کلی دتی ااددهوي او وطن د تی ادوي ماې د ورکوي او توڅ قرار ګاوي د دوی ماوي او د کاډه کوي امریکایان دی بیا ووزی استلاان د وزي فرانسایان د کندایان دیوزی انګریزان دیوزی دی نور دی اروپا دی هیوادونو داخلق دیوزی هلندیان دي نو تو چدا بالله تعالی دی و ان مستاق نوی الله تعالی فرمای کم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين دیر زلیبا ل یو ور کټولای دی لوی تولې په مقابل کې غالب شيء الله بنصرته وتوركي فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين الله يصبركم ان شاء الله د الله نصرت ني دي الله غيبي نصرت ني دي الله توفيق ني ندمخو نشمير ورصر ور برابر نو وصلي برابر ني اقتصاد ورصر ور سرا برابر هچ شے برابر نه و د یواز دی ایمان او د کفر معركه کفر د خپل ټول او ایمان د خپل ټول قوت سره د قوت سره کای مادي صدرلودل او کای ندرلودل الله توفیق ورک امدا غسی د منغه مخکنه جهاد درسونه په مقابل او په لکشمیر خل باندې صبر التبه الله فرمای والله مع الصابرين او خلقو صبر و نک کر کر کر کر د انحراف لوری تلا اخر الله سازان دا ورکله چې بیرته د کفارو پسخ کې و درول لاړ د کفارو لای ور و چرله چې څونو پانی جهاد تنظیم نه منغو څوک په یو شکل تخویر ته دغه برنامه او پرګرامونه د عملی کډغه موسسی ورو چلول مې په دنیا کې ګټه څه زاش وو د اخیرت سزاخ په لا پات ان شاء الله د څور سره کوي هغه خو الله تعالی معلومات د موږ تاس ته معلومات نشته نو مقصد مې دا ورونو چې د دین دی الله دین دی مونږ یو څه د اسکارو په انتخاب کړی او نتیجای څه شیدا او پښمیروبه نمې درته وویلې چې مونږ الله غالب کړیو کنه مونږ الله غالب کړیو او دوی الله مغلوب کړو دي انها منظم و تشکیلاتو سره د شل پنځه ویش دره په مقابل کې الله مات کړو تانګونه دوی سره دی تیاری دوی سره دی میدان ویګان دی دو دوی سره کشتهګان دی دوی سره بانکونه دی دوی سره اقتصادونه دی دو دوی سره یو 15 مملکتلې دوی سره د امنیت شورا دوی تر شا ولاړو متحد دی دوی تر شا ولاړو مؤسسات پر زرګونه زرګونه مؤسسات دی دوی سره ولاړو خو نن دی دوی ټغر ټولی او سیمه مجاهدینو ته خالیکی مجاهدین راضی بیرته د مجاهدینو سره دريږي اداره جهاد و مجاهدین و قائمیه ديال الله دینه فیزي دا غیر دینه چې دی الله نصرتی او بول بول بل نوم دا نلری غیر دینه چې دی توکل محض الله باندې وک الله په الله تعالی الله په دې خلکو باندې غیرت وکوزا کوي دی الله په دین باندې غیرت کوي نو نور نو دا خبر لږ وګدې شو او د مې په دې مقصد درته وکول چې یو واره د کفر او مقاصد باندې پوي شي نو به د خپل جهاد خوندر کوي او د جهاد اهمیت چې در معلوم شي نو دا خبر به به زه هم تر وخانه راشل چې دا جهاد د الله د دي دین حفاظت توي څه شتوای د الله د دي دین حفاظت د الله د دي دین نافذولو توي د الله دین دي نافذولو او دي الله دین دي دفاتوي دي دي او دين دي الله الله دین هغه له منګ ورته ساتونکې ګرځو تر دې نورو لوې د افتخار مرتبه بچی او دا به خې ډیر لنډه سلسله ده فلسفي پکې نشته ده شنو شنوان پکې نشته د الله دین د الله منګ د میلیارډونو انسانانو لمنځورته راایستلی دا, را دا, را يستلي يستلي. دا الله انتخاب دی دیلار دیر مخلوق ده الله دیر بندگان پس دی خپل دین د ساتنه د پاره یو چو خلک خلک درته راوستل یو من کراوستل یو څو په عراق کې راوستل یو شان کراوستل یو په بل ځای کې چې دا ټول راځم کې دا یو میلیون خلک نتیج جوړی لکه خلک دونه نه جوړی د ټول دنیا مسلمانو ځای دین چې راځم کې یو میلیون خلک نه او یو میلیارډ او وسو مسلمانان نن په نړۍ کې حسابي يعني يوم او سوا مليون مسلم معانا نسابيه سو الله دين دفاترا وتل دي ده طول يوم مليون دول لسلكن لا يوم لكني لسلك خدر لو خبر يوم لك مصالح مجاهدين بلانيش ظهر وقت المصالح ده يوم لك وغن ده دولك وغن ده يوم مليون وغن دې یو مليارد او وسو میلیون مسلمانانو لمنځنه ان شاء الله تعالی دا یو ملل مسلمانانو انتخابي دا خو ډېرې لوې مرتبه ده خو اغه اغلو رینه دا ان شاء الله پخپلو خاص او اغه بندګانو بندیکي شډي ورنارازي وي کني خلک ډېر لوې مالونه لري فابريکي لري سرمایه لري بانکونه لري زمکي لري او وزن لري ضمان لري خډېر دنیاوي ژوندګي لري خدای لاله تعالا ندی رويستلي د لاله تعالا هغه خلق رويستلي چې الله ورته دي خير اراده ده الله غواړي چې د بلال ودي ودي او د صحابي او د خالد په صف کې ودرې او د عمر او د عثمان او د ابو بکر او د علي او په صف کې ودرې دي صحابه او په د قیامت پورز باندې ودرې د برکت لاره ده د برکت لاره ته الله په خپل فضل او کرم باندې خلق راو وباس په ډیر مال په دولت باندې نه کیږي په ډیر شهرت باندې نه په ډیر ضرورتیا باندې نه کیږي په ډیر او سلب باندې خپګ کې دونه او سلیدي چې دی, دی کیو 2 د غره سرتور خيږي میاشتو میاشتو مزرونه کوي زکو پایمايمه زو غرونه تخيجم په واور کې په غرونه کې په ناوار لړسې د هوا هواس د شهرت لپاره ویزه د ماونت اوريست سرتور ختلې زې دی کیو 2 سرتور ختلې زو فلاني غره تو ختلې ما دونه کیلومتر باېسکل باندې مزل کړي د ټوله دنیا نه غر چاربه پکښټې کې تا و شوایمه د دې لپاره خلک د توفانون سره ځان مخکي اخر کې نتیجې هم بيې شي وازي او شهرت منګوتاس خو الله تعالی دې لوی کار لپاره انتخاب کړی شخص شهدا دی الله دې دي دین دفاع دي کول او دې الله دې دي دین دی دي نافذولو په خاطر باندې خپل زبانی رجول خپل وخت ورکول او خپل وخت لا غول په دې لار خپل شته وسایل دراوستنم په دې لار کې لګول د کټمټ دې انبيیا لاره ده او د دې لارې په حقانيت کې بيخي هیڅ شک نشته ده خو د دې لپاره چې مونږ خپل دښمن خو پیژنو دښمن توثیق یو پیژنو د دښمن لارخه بند کړای شو د دښمن مقابله په خطریکه باندې یو کولای شو مونږ جهادي علم ته ضرورت لرو مونږ سیاسی علم ته ضرورت لرو مونږ د دښمن په توثیق او په ادلو باندې دته ضرورتونه چې د مخون په یوټیوب باندې پوي شو او د مخون د یوټیوب باندې پويدل هغه د غړا نقشې ته ضرورت لري په نقشې پويدل ته ضرورت لري په کتاب پويدل ته لري د خپل ځان پیژندلو ته لري د خپل ولس پیژندلو ته لري د خپل jihad د اهداف د مقاصد پیژندلو ته لري شرعي علم ته لري نو د الله نصرت د موږ برخه ده او اسنه چې ران شي بلخه ته الله سي ورکو مقدمه زرو چې د الله نصرت ورسره شو و شوروی اتحاد مات کړو د دوه لوی مملکت ته مات ورکړو خو په اخر کې چې ګټ ورشل شری سره ون درې د شریعت احکام مات ک د هوا او د هوس داريونه ولا د ګیډ او د ډالر او د خوندونه لارهونی ولا الله تعالی په دنیا کې او یا آخرت الله تعالی معلوم الله بتصور سره کیږي خبره ده چې الله تعالی دې نه چې موږ او هم د داسې او ست نه وښ سره مخ شو موږ خو ترغوی نه یو غختل موږ ډیر زوره ور و ډیر قرباني ور کړی و ډیر جهادونه کړی و ډیر شهادتونه یې سملی و او صبر و نه کاوه او انحراف سره مخ شو د کګوالي سره مخ شو عقيدي پکې خراب شي خوندونه په سره و وندونو په سلاره الله چې له بند کړی و هله ته و نه درېدل واړه وله په ارتش کې خیت واړه وله جهاد کې الله دې بنه دې الله دې حدود نه بې واړه وله په اخلاق کې مواړه وله په سیاست کې مواړه وله په اقتصاد کې مواړه وله په تعلیم کې مواړه په نظام او اداره کې مواړه وله په دوسته او په دښمنۍ کې مواړه وله نو به دې جهاد نه فساد جوړ کړو اسنه چې الله دې نه کوي موږ او تاسو هم دې دغه څه سرنوشته را مخشو نو د سمندر ته کوم سمندر ویلې د هند سمندر دغه کم سمندر وای اټلانتک سمندر شاه دی مربوط خبره مونږ ته سمدلته او د سمندر تا کم سمندر وای د ته بحر الکاہل ورتوای پختو کې آرام سمندر ورتوای عربي کې المحيط الهادي ورتوای او پنګزی کې پاسیفیک اوشن ورتوای پاسیفیک اوشن ورتوای نو دا خذري دا شول سلورمی شمالي منجمد بحر د نقشې شمال دښته دی دلته دا هم د لوی بحر د غوري دوبې کاري تول ده ومنجمید زکه ورته هیڅ دا کانګل ده څه شي واو دا کانګل ده ټول دا د سپ کیلومترونو کیلومترونو څخه کاته کانګل ده پاسره صحرا کانګل ده او لاندې دا ووبو کانګل دي ټول او دای پینځم سمندر دي او شپږم سمندر اقیانو سه منجمید جنوبی جنوبی منجمید بحر جو قطب الجنوب شاوخوا کې 60 اووبدي څو نه لوې سمندر دي خداه هم کنگل دی. اوس به دي کنگل والی وجه درته وای مشه دا ولي کنگل دي د نور به کی او به رواني ل مای او به دي په شمال کې او په جنوب کې دلته دا به کنگل دي د دې وجه څخه شهيده د دې وجه داده چې د دا ازمکه د المارتا د سیمه خامخ الماردا سیمانسکي او د ازمکه ورنګر چار پیر ګرزي دلمر شو چې دځم کمی سیې ته مخ مخکېږ تاسې وګې د توه چمانی ویللی ده دا داسې وړ چې دا مار ده اوغ مکه ده دا دم کمه برخه چې دمر ته ډیره مخامخکېږي ته ډیررهته دوخه ورځې ډیره شو ورځې چا سره لاسی چې دا ته مر ک دور مرار فر دا چې کم ځای د غور ته ډیره ورځې را نه او سرانه ډیره ده. بس داس سي... دشرق دا اوتومات ګول دا وصل المر دا زمكه داسره مخامخ متوجيه استه يا المر شعاع و درنا دا, دا دزمكي کومه برخابان ديرل ويغي دي دير منزني بان دي بان بان باني بر ديرل منزني باني ديرل ويغي رانا ديرل ويغي نو تاودو خم ديردا چ تاودو د نو تاودو خبني وبچنگي ويليكيږي په باني کم سرته ديل مر رانا دير نه ورزي شمال قطب ته نوازي او جنوب قطب ته نوازي چرانه الگ ورزي نو الت حرارت هم الگ ورزي تودوخ هم الگ ورزي چې تودوخ الگ ورزي نو الت وب کنګل دي کم زه ته چې تودوخ الگ شي په جمله کې من <متحدث> کو تاسو ګورو کنه چې الگ شي نو تودوخ الت وب کنګل شي نو ځکه خدغه زيبه کنګل دي شدلته د المرت تودوخه پوره نوازي لاند ته د المرت تودوخه دغه سیمه ته دې ورزی. ډېر ورځي او د څو نش په شمال ته نږدې کی او څو نش جنوب ته نږدې کی هغه یو خصیمه ته نږدې کی د طبيات حاصلات او زراعت او حیوانداري د شیا نمیکمي کانګل زیاتوي وس د اروپا کې ګوري اروپا کې په زمیتوب کې ډېر داسې یختي شي چې واره سمندرونه کې کانګل شي البته د سمندر غاړه کې کانګل شي به خلک ورځي سمندر باندې بسر با ورځي موټل په باندې بسر ورځي او ستبي چې برتغش د هوا ته شي برت به ارزګلی نو دا زمکه اول مردا سی او بلته سره مخامخ دي او دا زمکه دو په حرکت کړه دا داسې فرض کړي چې دای څه ده او ز څه شایي مرته زل مریم ده دا دوه ډول حرکت کوي دا د یو ډول حرکت داسې ده چې داسې لراسته خوانه چپخه وته د خپل ځان په محور ته ویې دا د یو حرکت دی دویم حرکت دا ده دای دسه حرکت خی داس ګوري اوس د څو ډوله حرکت کوم یو له ځان ته ویګم یو له د ته یو له یو له د ته ویګم اوس داسه فرصه چې اوس دای ما ته ویته اوس دغه له ما ته باندې ها دې راستانه چپا خاطر ته ویګ زب قدرت المریم ګوري شو زما شو زورته شي شومه زل مر شومه ز کلمس رنه د دا کما سیمه ته مخه مخکی پدی باندې ورزه رازي او دا کما چې دل مر نه پناکیږي اغه د سوړې پی باندې شپه دا کما سیمه چې د سوړتره روانه توز د 10 تا وېګ دس ګل قرار قرار تا دا کما چې نه پناکیږي ما خام په بندرآزی دا ځکه په هر څلور لس ساعتو کې داسمه کې یوه لري خپل ځان نه تاویږي چې تاویږي په هر څلور لس کې د دې هر ابلخه یوه لري مرته مخامخ کیږي کوم ځکه چې مرنه په ناکي غلطه مخامخ شډیر په ناکي مسختن نیمش په چیرته به یو تر یو بیا ملازان سهار مرخاته څاغ غرما په دې ترتیب ځکه هم غوا تاسو خبرونه چې کله اورو کله په افغانستان کې اوس ده ماسکوتن او بجيدي او په امریکا کې دلته د اورزې لاس بجيدي لاسنيو بجيدي اڅعرتونه تفاوض دي الته اورز کي دلته شپخي يا دلته اورز کي الته شپخي و جداد شدا اغه دزمه کې په هغه خوا کې دي په مقابل لوري په ابل لوري کې دي چې مله مرده مخامخ شو دیمه غسوري په هغه باندې ورول وی دي مګزمه کې سورې هغه باندې شپرش او هغه چې مخامخ شي په منګه باندې بیا شپرش نو دا حرکت شو د خپل ځان نه دا زه طبيګي طبيګي اوس لمانم طبيګي مسر ازه ګور دا د بهاره برخه باندې و رانه الويږي په غځه باندې د ورځ راځي او ورځ دینځي او د لمانه چکر چار په د تاو <ترجم> شو <ترجم> لمرنه چکر چار په طبيګي دا په 12 میاشتو کې یو وار کیږي دا هغه خلک په 12 میاشتې کې په کال کې وری پوره کیږي او دا خپل ځان نه چتاويږي د په ارچلې شاتو سره کوي نو د چلې شاتو کې څنګه یې تابېږي دنه چه, چه جوړ شو شپاورز او دا 12 میاشتې کې چې تاو شو دنه شو دنه کال جوړ شو کې دا هوس در معلوم شو چې دا هغه بالي دی ها د دې هوس بیا اهمیت ورسته په درس کې در معلوميږي چې د اروپایان ولئ او امریکایان او کناډایان دولک و شش کینجی دسمتره ش وجداله چې د روسانو شد ترغلی یاد امریکایان رازیه د کناډایان رازیه د اروپایان رازی د غو دسمه دی یخی د زراتنکی د سمندرونه کنګل دی د غسیما فصل زمکه کارل کیږي په ټولور فصلونه کې د زمکه توروي نباتات ودا کوي او وبدل ته ویل دي ما یې ووب دي کښته ایدل ته ګرځي شاته دوی کښته نګرځي کنګل ده کنګل ته خو کښته او دا کومه سیمه باندې کښته ګرځي دا به ورسته دویم برخه د درس راځي چې ولې دوی دلته کوشش کوي چې راشي وداسي ملنګ نه ونیسي زکه دا د منځ سیمه شدی د زمکه د منځ منځ ځایونه شو وړي ورته نو دا د نیمه سبحانان مملکتون راځي ورته پاسر دغه نقشې شمال شو دای دا جنوب شو دا منځ ده چې دا, دا, دا منځ بیا ټول د سبحانان مملکتونو لیکنه ګور دی خواته هند افغانستان دی پاکستان دی سعودي دی مصر دی لیبییا دی الجزائر دی او د دمنځ منځاسي میچ دی د دمسمنانو سېو دی کی څه د کوفار سیمه دی خو اکثره په کډین سمنانو سېمدیده نو د ایغه طبي دی اوبو هوا په داسبنه اهمیت ده چې د دې په کې اکثره وخت واوري کې اکثره وخت موسم یخوي زمکه ورکه کنګل وي زراعت ورکه نوي رواني وبوي کې نوي کشترانی و ارکنه که اپدیسیم که بیده هر موجود بیده. این سمندر رو نخوک و پیش دلکنه. چو سمندره شوه؟ پینزه. بحره هند یو، بحره اطلاس دو. بحره الکاهل دری، شمالی منجامت بحر، چلور، جنوبی منجامت بحر، پینزه. منگولیزمه که دو تقسیمه ده؟ دو تقسیمه. یوی وچه ده یوی وچه ده یوی وچه ده یوی وچه ده. دو برخ اووبه بهدا په دې مهم قسمونه دي نورم دې قسمونه دي یو قسمه مټاسته ویل د پینځه لوی سمندرونه ته رجور دي دې ته محيطات هم او تورای عربی کې محيطونه ځکه دې ټول دنیا باندې حاته کړي دې ټول دنیا راګرد دا ګرشټ څو نظم مکه شد او چخکاري له هرې خانو دیو د مزه راګر کړي دا اووبه یو بل سروسل دي دا سمندر له دې سروسل دا د دې سروسل دا د دې سروسل دا د دې سروسل دا د دې دا ټول یو بل سروسل دي زکه د یو ته موحیتات وې د ازمکه احاطه کړي نور واړ بحرونه دي چې هغه به دندو موحیتات او دي چې کم هغه چ وڅ ته نږدې دي یا واړ دا بحر بحر بحرونه ازمکه ورتل د یو مثلا دازکه د دریا عربی چورته دي یا د عربو بحر چورته وای عرب چورته د عربی مملکتونو ته بدلته نږدې ده دته به بحرونه وای د خو لوی لوی سبندرونه وکنه د واړ بحرونه ده دغه تبه دیته غور دته وايي سربهيله د دریای سرخ ریډ سی چورته وايي البحر الاحمر دته بیا سپينه بحيره وايي دته بیا توره بحيره وايي د دریای سیا دته د قزوین خپل خپل اهميت د در کلبل واخوينه او اوس مختصر درس بل دي بلکې درسونه کې دا شین موږ ویللې شل ساعته کې دا سياسي له حزباني او اقتصادي له حزباني او فكري او عقيدوي له حزباني شرحه کړيده درسونه شتوی غبيتا څو کوششو کوي چې مختلف وختونه کې واوري نو ان شاء الله زه نورم کوم نور موضوعات او 파ډه باندې معلومات راشم دیم ډول به یاده بهرونه دي لکه د عربو بحر شو بحر العرب شو یا د خطه سره بهيره شو سپينه بهيره شو تور بهيره شو یعنی قزوین دا بهيره شو دای بیا د ام دبليو دریم دبليو مهمه ناو دی او بو دي خلیج بیاغه تویش ل دري خوونه او لاوی خوونه او به ورته هغه وبدي چې ل دري خوور څه او لاوی خوونه مخه وبوتوي لکه دا ګور دی زکه د بنگال خلیج مخه ده د بنگلاديش او تطرود دي خوونه مو شته دي خوونه مو شته دي عرب خلیج څه دا ګور دا خليج فارس چورتا دی ديځه کې دا دي خليج دی سمندر سره مخه یا مثلا نړی ته مكسيكو خليج ګور امریکا کې دلت دی خوانه مرته وچد دی خوانه مرته وچد دی ځکه چې په حقیقت کې د نور مملکتونو ډیر نږدې کېدلوي وزريه وي چې سمندر له نه د مملکتونو یو بل سره ډیر نږدې شي نو سمندري تجارتونه پاسان بندیکی یوخه کی نو د درخس ما وبشې نو ترورن قسم وب هغه وړې دي یا هغه سمندر ګوټی دي چې له هر اخوان هغه وچه راگیر کړي وي ته په جمله کې او دلته د قزوین نه دي چې سپین بهيره چورتاوي یا د خزر بهيره چورتاوي بده زکه دا یو خوانم سمندر سره وصل نه نه هم دا سپمختلف نور ځایونه کې هم وړې وړې وړې وړې بهيري شته دي خاګه د په دې نقشې څندرې تفصيلي نه ده بلې کې نه دا وړي هغه نور اټلسونه چې یو غټ کتابونه د نقشو په غو کې د تفصيلات باندې ذکر کړي نو زما په دی اولني درس کې دا ووبم چې په جند لیفه مدي به اوس بس کوه مانځه هم ده د دې وچه تقسیمات چې بیا آسیا چیرته د افریقا چیرته د اروپا چیرته د امریکا چیرته د استرالیا چیرته او بیا انټارکټیکا چیرته ده او د دوی یا دي او دویم قدم کې بیا اسلامي نړۍ چیرته د کمزېت اسلامي نړۍ ویل بیا د اسلامي نړۍ اهمیت په څښ کېده سیاسي اهمیت څه شیدا ديني اهمیت څه شیدا اقتصادي اهمیت څه شیدا جهادي اهمیت څه خبره ویبي په اخر کې راولو اول ټول دنیا باندې خبرو بیا په وچه باندې خبرو کولای بیا په اسلامي نړۍ باندې خبره کوو اسلامي نړۍ نوستبي خبر بر ترازی راټولېږي د زړه ته چې افغانستان د ټوله ودان ازمکه ده ودا دی زیک بیایی اسلامی نریت گرچار پیره ده اللہ تعالی دا افغانستان پا دیبانز که دستی جور کرده دل کزوره زکر خو علام اقبال وی چې آسیا یک پیکری آب و گل است ملت افغان دران پیکری دل است از کشا او کشا آسیا از فسا او فسا دی آسیا آسیا وی یو بودی خطی یو مجسمه دی ده دا. دا افغانان ویدی آسیا زرده دی کدا زړه وې آرام وو آزاد و نو د ټولو اسیا په آرام ژوند ته او کدا زړه نه آرام ک نو د به یو آرام ژوند نه کید ته په تختان منګه نه آرام کی زکه خو به ټوله دنیا نه آرام شي دشه منګه آرام پرید ګوند د دنیا څوره د آرام شپې تیر کی دا زړه دلت الله جوړ کړي د منګه دلته پیدا کړي او ګوري د الله حکمت او امداده چې د دنیا چې څون نور ملاتو نه دی یا انګریس ته تابیاشي یا امریکا ته تابیاشي یا روس ته تابیاشي خو د ځړه الله ژوندۍ ساتي د یار وخت لپاره له دې ځنه به جهاد راپورته شي ګور یا ربم دلتراشی چې نیام دلتراشی ترکستانه هم دلتراشی اځ هر ځای مجاهد به دل تر شهیدو د تربیه حاصله کړي د جهاد وکړي د خپل اهل او اولاد هم دلته راولي د پناګه وګوري کې د دې ځای کې د ایمان درسونه واخلي د جهاد درسونه واخلي روح تازه شي د آزادلو جذبه نشارشار شي بیرته بخوار شي بیا پنړي کې بیرته جهاد وکړي هر ځل انګلستاني د امپراتوري زوال هم دی ځنه شروع شوې ده د روسانو د امپراتوري زوال هم لاندې ځنه شروع شوې ده د ناتو او د امریکا د امپراتوري زوال هم لاندې ځنه شوې ده اپ د دې ور وڑځلو کې الله تعالی افغانانو ته د افتخار وکړي د شهادتونو تکليفونو قرباني مصیبتونو داور بند راغلي دي خو خیر دی نړۍ خلک تر رسیدلې د لوې لوې استعمارانو نه خلک خلاص کړي دي او ازادي خلکو ته بخلی ده نو تاسو په حقیقت د ډېر مهم یو د ډېر بختور یو د ډېر په برکت لار لارویانی استه او خدای لار غوري چې نو د تقاضا ویلني چې لري چې شرایط لري یو څائل غوړی یو څ تقوا غوړی یو څ صبر غوړی یو څ د مخمانانو په توقيو باندې په يدل د ځان سره حساب کول غوړی یو وخت خو استعمالول غوړی چې وخت رنا ځای نشي خوګونه باندې وخرا نثیر نشي اصل بندرونو مجلسونو باندې وخرا نثیر نشي د قتال, و و جهات قتال و و جهات و او د جنگ او د او جنگ او جهاد وکاو او په نور وخت کې خپل مطالعه وکاو خپل نور ترتیب داسې وي چې زن ، هم پکې خیر ورسيږي وطن تم خیر ورسيږي طالب او تربيت تم خیر ورسيږي کلي ولستان بهتي خیر ورسيږي اقتصاد تم بهتي خیر ورسيږي سیاست تم بهتي خیر ورسيږي راتلونکی نسله تم بهتي خیر ورسيږي زه کوم غوته استه خو مې یو څه خیر را سوال وکړم مو تاسو یو څه کتاب لیکلې یو څه ټوپک پلا سره یو څه دینی نظریا راکړې دا یو څه الله را راخو را د بل څه خیر مونته را رسیدل په دې باندې غوور چې د نور خلکو لپاره مونږ به خیر او د ایمان تازه کېدل مصدر وګرځېبو وکل اکلم را دین غافل شي بس مغه یواز جنگ تا کار و یک جنگ مو د مسروف که جنگ نو و, و د ذاتی او غافل انسان د غرزه منظری او چکرونه د شپې خوبونه بندارونه نوی نبی مغه وش جهاد را د برکاته اند شي کنه او لږ ابتلاحات او امتحانات کیو قدا شي نو عمر درس به ان شاء الله به خاصه د درس کیو الله